Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd ndugu katika iman leo hii tunawaletea khutba ya arafa khutba ambayo inarushwa moja kwa moja kutoka katika viwanja vya arafa leo ikiwa ni siku ya dhu lqaida mwezi wa 12 mwaka 1443 sawa kabisa na tarehe nane mwezi wa 7 2022 mbili, mbili. alhamdulillahil alimil khabir hakuna mfano wake kitu chochote naye ni mwenye kusikia mwenye kuona naye ndio mola muabudiwa mbinguni na ardhini Anayajua yasiri sirienu na mnaye adhihirisha na anayeyajua mnao chuma na na ziko kwake Allah funguo za ghaibu hakuna azijuai ila yeye tu na anajua kilichoko nchikavu na baharini na halidondoki jani ila analijua wala punje katika giza la ardhi wala chenye unyevu wala kikavu isipokuwa kimo katika kitabu kinachobainisha na nashuhudia kwamba hakuna Mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Allah anayajua yale ya siri na ya, na ya, anayajua yale yasiri na ya kufichikana na hakifichikani kwake chochote ardhini wala mbinguni hakika Mola wenu ni Allah ambaye hakuna Mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila yeye imeenea elimu yake kila kitu ninashuhudia kwamba Muhammad ni mja wake na mtume wake Allah amemsifu kwa kusema na amekufundisha yale uliyokuwa huyajui na fadhila za Allah juu yako ni nyingi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa sallim taslima katira ama ba'd faya ya baiti alharam ayni mahujaji wa nyumba tukufu ya Allah na enyi waislamu popote mlipo mcheni Allah mtukufu mtapata kufaulu na kuokoka na saada ya dunia na akhira amesema Allah amesema Allah mtukufu na lao wangeamini na kuogopa bila shaka malipo yao au bila shaka malipo yatokayo toka, ya kwa Allah yangekuwa bora lao wangekuwa wanajua na amesema Allah na muogopeni Allah najueni kwamba Allah yuko pamoja na wacha wa, wa Mungu Allah yuko pamoja na wamchao na amesema vile vile na muogopeni Allah najueni kwamba Allah ni mjuzi wa kila kitu na vipi unashindwa kumogopa Allah na wala humwabudu peke yake hali ya kuwa yeye ndiye mwenye kuleta manufaa hali ya kuwa yeye ndio mwenye kuleta manufaa na madhara anasema Allah tabarak wa taala na Mwenyezi Mungu akikuguseni na madhara na Mwenyezi Mungu akikugusisha madhara basi hakuna wa kukuondolea ila yeye na akikutakia na akikutakia khairi basi hakuna wa kukuzuia fadhila zake Huzifikisha kwa amtakae katika, kati kwa amtakae katika waja wake naye Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe mwingi wa huruma na akasema Allah kwa, kuwa, kwa kuambatanisha ucha Mungu na kujifunza yani akizungumzia ucha Mungu na elimu anasema namcheni Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu atakufundisheni na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu na hakika katika ucha Mungu ni uitikie na hakika katika ucha mungu, ni uitikie yale aliyoyatangaza Mwenyezi Mungu kama kama vile tauhidi ya kumpekesha katika ibada na kutomfanyia ibada yeyote asiyekuwa yeye. Enyi enyi watu anasema Allah enyi watu mwaburuni mwala wenu mlezi aliyekuumbeni nyinyi na wale wa kabla yenu ili mpate kuokoka Mwenyezi Mungu ambaye amekufanyieni hii ardhi kuwa kama tandiko na mbingu kama paa na akateremsha maji kutoka, kutoka mbinguni kwayo kwa maji hayo akatoa matunda yawe riziki zenu basi, basi msimfanyie Mwenyezi Mungu wa shirika na hali nyinyi mnajua na hii ndiyo dua ya manabii wote kama alivyo sema nabii nabi Ibrahim amani iwe juu yake kuwaambia watu wake anasema Allah na Ibrahim pale alipowaambia watu wake mwabuduni Mwenyezi Mungu na mcheni yeye hiyo ndiyo kheri yenu ikiwa kweli mnajua na kwa hakika Allah ameshusha vitabu na akatuma manabii na mitume kuwafundisha watu wao wakilingania katika tauhidi na kumpwekesha Allah katika ibada Ikawa kila nabii anawaambia watu wake enyi watu watu wangu mwabuduni Mwenyezi Mungu kwani hamna nyinyi Mungu mwingine hivi hamuogopi ikaeleweka kwamba hii tauhidi ya kumpekesha Allah katika ibada kumbe ndiyo maana halisi ya shahada ya kwanza ashhadu Allah ilaha illa Allah amesema Mwenyezi Mungu mtukufu na Mwenyezi Mungu amesema Msiwe, msiwe, msiwe na miungu miwili hakika yeye ni mungu mmoja basi niogopeni mimi tu na nivyake na nivyake yeye vilivyomo katika mbingu na ardhi na dini ni yake yeye daima je mtamcha mwingine asiyekuwa mwenyezi mungu na neema yoyote mlionayo inatoka kwa mwenyezi mungu kisha yakikuguseni madhara mnanyenyekea mnanyenyekea kwake na anapokuondoshieni madhara mara kundi moja miongoni mwenu linamshirikisha wala wao mlezi wakizikataa neema, neema tulizowapa basi stareheni mtakuja jua ikawa kushuhudia na kukiri upweke wa Allah na utume wa Muhammad rehma na amani zimfikie ni sababu ya kupata radhi za Allah na kuokoka siku ya kiyama na yanayoonyesha kuukubali utume ni kumsadikisha Muhammad Rahma na amali zinfikie katika habari zake na kumtii katika aliyoyaamrisha na kufanya ibada kama alivyo kama alivyo Allah mtukufu ewe nabii hakika sisi tumekutuma uwe shahidi na mbashiri na muonyaji na mlinganizi kwa Allah kwa idhni yake na taa yenye kutoa nuru na shahada mbili ndiyo nguzo ya kwanza ya Uislamu kama alivyo sema Mtume Rehma na Amani zifikie umejengwa Uislamu juu ya mambo matano Jambo la kwanza kushuhudia kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki ila Allah na hakika Muhammad ni mjumbe wa Allah na kusimamisha swala na kutoa zaka na kufunga mwezi wa Ramadhani na kuhiji nyumba tukufu kwa mwenye uwezo wa kwenda Na nguzo ya pili ni kusimamisha swala Anasema Allah mtukufu na shikamana na swala hakika swala inazuia mambo machafu na maovu na kwa yakini kumshukuru Mwenyezi Mungu ndiyo jambo kubwa kabisa na Mwenyezi Mungu anayajua na yatenda na zaka ndio mwenza wa swala katika Qur'an nayo na ni nguzo ya tatu na inatekelezwa kwa tajiri kutoa kidogo katika mali yake na kuwapa wausika wa zaka nalo ni nalo ni katika jambo linaloonyesha mazuri ya dini katika kusaidiana na kupendana na kupenda manufaa ya watu wote na katika nguzo za Uislamu ni kufunga mwezi wa Ramadhani na kuhiji nyumba tukufu ya Allah anasema Allah mtukufu na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu imewajibika kwa watu wahiji kwenye nyumba hiyo kwa yule awezaye njia ya kwenda na Allah amewapendelea nyinyi enyi mahujaji kwa kuwafanyia wepesi njia ya kutekeleza faradhi hii basi jitahidini katika ibada yenu hii kufuata muongozo wa mtume wenu Rehma na amani zimfikie kwani alisema na mchukue kutoka kwangu ibada zenu yani muige na amesema Allah mtukufu hija ni miezi maalum na anayekusudia kufanya hija katika miezi hiyo basi asiseme maneno machafu wala asifanye vitendo vichafu wala asibishane katika hija kheri yoyote mnayoifanya Mwenyezi Mungu anejua na jichukulieni zawadi na hakika zawadi iliyobora ni ucha Mungu na niogopieni mimi enyi wenye akili pia mtume muhammadin sallallahu alaihi wasallam ame amebainisha martaba zingine za dini martaba ya ihsan ni kumwabudu Allah kana kwamba wamuona basi ikiwa humuoni yeye anakuona na nguzo za imani ni kumwabudu Allah, ni kumwamini Allah na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake na siku ya mwisho na kuamini kadari ya khair na shari Enyi mahujaji wa nyumba tukufu ya Allah na enyi waislamu popote mlipo, na wasieni na kuyusia nafsi yangu kumcha Allah kwani hiyo ndio zawadi liyo Pia na wasieni bila kuisahau nafsi yangu Kupupia katika mambo mema anasema Allah mtukufu na yakimbilieni ya Mola ya wenu na yakimbilieni ya Mola ya mlezi na pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi iliyowekwa tayari kwa wacha Mungu akasema tena Allah natendeni kheri ili mpate kufaulu Najueni enyi waja wa Allah kwamba kupupia mambo kheri ndio kujipamba na mazuri ya Uislamu ambayo. Pa, wis, na, ndiyo ndio kujipamba na mazuri ya Uislamu ambao umezipamba tabia za Muislamu na kuzinyosha vizuri na hivyo ndivyo alivyokuwa Nabii wetu mtukufu Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama Allah alivomsifu na kusema na hakika yako wewe Muhammad uko na tabia nzuri sana na yeye mtume ndiye aliyesema akasema hakika watu nawapenda zaidi kati na nilio karibu nao ni wale wenye tabia njema. Na tabia njema kwa maana yake ya ujumla ni maadili yanayopatikana kwa watu wote, anayajua Muislamu na hata asiyekuwa Muislamu. Kwani ni matendo mazuri katika maneno na vitendo. Anasema Allah Mtukufu nasema nasema na watu vizuri. Anasema tena Allah Jalalu mema na maovu hayalingani. Pinga uovu kwa lilo jema zaidi hapo yule ambaye baina yako na yeye pana wadui atakuwa kama rafiki jamaa wa kukuonea uchungu na katika upande wa ujinga anasema Allah shikamana na kusema shikamana na kusamehe na amrisha mema na jitenge na majahil yani wajinga kama alivyoendelea akasema tena basi subiri hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya haki wala wasikupaparishe hao wasiokuwa na yakini na maana yake ni kwamba chukua tahadhari wasikupeleke kwenye tabia mbaya na tabia zenye kuharibu maadili na matusi na muislamu kwa maadili yake yaliokoma na muislamu kwa maadili yake yaliokoma hababaishwi na jahil hababaishwi na mjinga wala mtu aliyepinda au mpinzani Akiwa anaikumbuka kauli ya Allah inayosema na wanaposikia upuuzi hujitenga nao na husema sisi tuna vitendo vyetu na nyinyi mna vitendo vyenu na alaikum amani iwe juu yenu sisi hatutaki kujibizana na wajinga enyi mahujaji wa nyumba ya Allah na enyi waislamu hakika ni katika maadili ya Uislamu kujiweka mbali na kujiepusha na yote yanayoleta chuki na kutengana, bali matengamano yetu bali mahusiano yetu yatawaliwe na upendo na huruma na haya maadili yana mchango mkubwa katika kuhakikisha maana ya kushikamana katika dini ya Allah anasema Allah mtukufu na shikamaneni na dini ya Mwenyezi Mungu nyote na wala msifarakane kwani kwani umoja na udugu na kusaidiana ni kama ngome imara katika kuhifadhi jengo la umma na ndiyo namna ya kuishi vizuri na wengine nalo ndilo linalofanya Uislamu kuwa ni mfumo mpana wenye khairi nyingi unaoeneza khairi zake kwa wanadamu wote na nabii wake mtukufu ndiye aliyesema sallallahu alayhi wasallam akasema mbora kati ya watu ni yule anayewanufaisha Ndiyo maana Uislamu umetukuka kwa uanadamu wake usiobadilika misingi yake na kwa maadili hayo ilienea nuru ya Uislamu ikawafikia walimwengu huko walipo kwani walio shiriki katika kueneza dini hii ni watu waliotimiza ahadi yao walioekeana na Allah na matunda yake ni kupatikana wafuasi walioshikamana vizuri na dini yao kama vile kama vile ilivyo kwa wasomi nguli wasomi alibobeya wamcha wanamchango mzuri sana katika kutatua mambo na kubainisha haki na kutoa fatwa enyi mahujaji wa nyumba tukufu ya Allah hakika miongoni mwa maeneo zinapojibiwa dua ni hapa mliposimama enyi mahujaji hakika alisimama mtume rehma na amani zimfikie katika viwanja vya arafa akimuomba Allah na kumtaja baada ya kumaliza khutba ya Arafa na kuswali adhuuri na alasiri kwa pamoja yaani kwa kukusanya na kwa kupunguza rak'a mbili mbili na, na adhana moja na ikama mbili aliendelea aliendelea kubaki Arafa hadi jua lilipozama mtume sallallahu alaihi wasallam kisha anaelekea kisha akaelekea Muzdalifa taratibu Huku akiwasihi maswahaba kuwa watulivu na Kwa kwani tunatakiwa tunapoondoka katika viwanja vya arafa tuwe watulivu na wenyekevu tukielekea Muzdalifa akaswali hapo magharibi na Isha naisha raka, magharibi raka na Isha akalala aka hapo na akaswali alfajiri akakaa kumtaja Allah hadi kulipopambazuka vizuri akaanza kuelekea Mina akatupa vijio saba, kwenye jamra jamratu jamratul aqaba akatupa vijwe saba kwenye jamratu la akaba yani jamara kubwa kisha akachinja mnyama wake akanyoa nywele zake akawa ametahala, ametahalali tahaluli ya kwanza kisha akaenda maka akafanya tawafu akarudi mina na akaw, akarudi mina na kulala siku tatu masiku ya tashirika na hapo mina alikithilisha kumtaja Allah na akiendelea kutupa vijiwe kila siku akatupa vijiwe saba katika lile dogo na saba katika lile la kati analeta dua baada yake akitupa vijiwe saba katika lile la kwanza lile dogo na lile do, la kati basi anaomba dua baina yake kisha anamalizia lile kubwa kwa vijiwe saba na mtume aliwaruhusu wenye matatizo wa wasilalemina wenye udhuru wasilalemina na amewaruhusu pia kwa wale wenye haraka kuondoka kabla ya siku ya 13 alipomaliza ibada zake mtume sallallahu alayhi wasallam alitufutu tawafu ya kuaga kabla hajaza safari yake basi enyi waislam itumieni nafasi hii tukufu ya siku ya arafa siku ambayo imeshuka kauli ya Allah inayosema Leo hii leo hii nimekukamilishieni dini yenu na nimeitimiza juu yenu nimezitimiza juu yenu neema zangu na, na, na nimewaridhia Uislamu kuwa ndio dini yenu siku ambayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema hakuna siku yoyote Allah anawaacha zaidi waja wake huru na moto kuliko siku ya arafa na hakika Allah husogea karibu zaidi na waja wake kisha anawaringishia malaika basi kithirisheni dua kwani Allah amewaahidi kujibu dua zenu basi kithirisheni dua katika siku hii kwani Allah amewaahidi kujibu dua zenu akasema na amesema Mola wenu niombeni nami nitakujibu kujibuni. na akasema vile vile na watakau, watakau, na watakapokuuliza waja wangu kuhusu Mimi basi nipo karibu nao na jibu اللهم ya من anaponiiomba مناسكهم taqabbal دعواتهم ويسر أمورهم وغفر wastajib اللهم صل على محمد wa gfir dhunubahum Allahumma salli ala Muhammadin